Lista 5. Continente dispărute Trei ipoteze moderne în legătură cu Atlantida Critias Ascultă, dar, Socrate, o legendă, deși foarte ciudată, însă întru totul adevărată, precum a spus-o Solon, cel mai înțelept dintre cei șapte înțelepți. Citat din Platon în Dialogul Timeu circa 400 de ani înaintea erei noastre Dacă dăm la o parte unele teorii nu întotdeauna naive, iar uneori de-a dreptul false atunci trebuie să recunoaștem că în ideea lui Platon există multe elemente pozitive Ea a determinat pe mulți oameni de știință să facă cercetări serioase care au îmbogățit oceanografia, geologia, antropologia, etnografia Citat din Henri Lott, în Freșcele din Tassili, 1958 După apariția a sute de studii despre enigma Atlantidei merită ca, pornind de la ultimele cuceriri ale științei, să facem încă o dată încercarea să situăm geografic și să descriem pe atlanți și cultura lor. Deoarece nu ne mai putem îndoi că a existat o Atlantidă. Și troi ar fi încă și astăzi o Atlantidă dacă n-ar fi fost dezgropată Citat din Ivar Lisner. Se poate spune că astăzi Atlantologia trece prin perioada de tranziție a dezvoltării sale caracterizată prin formarea ei ca știință și prin îndepărtarea de fantastic și de născocirile pseudoștiințifice Citat din Jirov în Atlantida 1964 Ipoteză, Presupunere cu caracter provizoriu formulată pe baza datelor experimentale existente la un moment dat pe baza intuiției, impresiei, etc. Citat din Dicționarul Explicativ al limbii Române 1975 Platon, dialogurile Timeu și Critias Înțeleptul Solon a vizitat Egiptul Frost și Luz, ipoteza minoică. Insulele fericite, enigma originii guanșilor. În legătură cu migrațiile cromanionilor de acum 12.000 de ani. Schulten și Lisner, ipoteza tarteziană. Încăutarea înfloritoarei metropole de pe malul Atlanticului. S-au scurs 2.300 de ani de când filozoful grec Platon, 427-347 înaintea erei noastre, a relatat în două dintre dialogurile sale, Timeu sau Timaios și Critias, povestea Atlantidei, continentul dispărut. De atunci și până astăzi și mai ales în ultimele două veacuri, au apărut conform unor evaluări sumare, peste 20.000 de lucrări științifice și beletristice, articole mai ample și eseuri în legătură cu Atlantida, printre care circa 2.000 sunt consacrate în întregimea acestei probleme. Pe bună dreptate remarca profesorul Radu Vulpe în prefață la ediția română a Atlantidei lui Jirov. Citat S-a scris atât de varia despre Atlantida, încât însăși preocuparea despre existența ei ocupă un loc în istoria universală a culturii. În ciuda eșecurilor la care au dus până acum cercetările referitoare la dovezile materiale peremptorii ale acestui continent, curiozitatea generală în jurul știrilor transmise de Platon se menține cu tenacitate. Subiectul rămâne mereu pasionant. Lumea dorește să cunoască datele problemei și să aplaude atunci când e cazul, măcar iscusința încercărilor de a o rezolva, dacă însăși soluția definitivă nu-i va putea fi oferită curând sau poate niciodată. În vremurile mai noi, nume de prestigiu au venit să se adauge celor numeroase care socotesc relatarea despre Atlantida ca fiind reflexul unor întâmplări reale. Așa sunt profesorii Richard Henig și Adolf Schulten, care văd în Atlantida lui Platon fapte pozitive. Profesorul Albert Rivou de la Sorbona, unul dintre cei mai buni cunoscători ai operei lui Platon, în care vede nu numai cunoștințe foarte vechi, dar și rezultatele celor mai noi cercetări din timpul vieții lui Platon. Profesorul Luce de la Oxford, Ivar Lisner, Borchard, René Malez, Sprague de Camp și mulți alții. Unii dintre ei s-au exprimat cu prudență, alții au îmbrățișat cu căldură ideea existenței în trecut a unui continent astăzi dispărut. În sfârșit, alții au emis chiar ipoteze noi sau au adus argumente noi în sprijinul unei ipoteze mai vechi în legătură cu diferite aspecte legate de situarea Atlantidei în spațiu și timp. Problemele în legătură cu Atlantida se rezumă în linii mari la două aspecte esențiale. Mai întâi, este oare relatarea despre Atlantida reflexul unor întâmplări autentice, prin urmare susceptibile a fi istoricește verificate, sau a constituit pentru Platon un simplu pretext pentru a-și expune cu incontestabilul său dar de povestitor și pasiunea sa pentru raționamentul dialectic, propriile idei în scopuri retorice și educative În al doilea rând dacă Atlantida a existat unde era situată, cine erau locuitorii ei și care era nivelul de dezvoltare materială și spirituală a societății atlantice În ceea ce privește primul dintre aceste aspecte adversarii existenței Atlantidei remarcă pe bună dreptate că dacă s-au scris 20.000 de lucrări despre continentul platonic dispărut aceasta nu înseamnă nici de cum că s-a demonstrat și existența lui. În legătură cu al doilea aspect, partizanii entuziaști ai Atlantidei pretind că dovezile materiale peremptorii ale existenței ei vor apărea mai devreme sau mai târziu ca urmare a activității depuse în cercetarea arheologică modernă. Analizarea mărturiilor științifice pledând pentru una sau cealaltă dintre ipotezele ce încearcă localizarea Atlantidei presupune cunoașterea însăși a sursei legendei. Platon ne spune că Solon, legislator al Atenei și unul dintre cei șapte înțelepței greciei antice, a aflat-o de la un preot egiptean. În Dialogul Timeu, ea este astfel prezentată în versiunea românească îngrijită de profesoara Maria Marinescu Himu a aceleiași Atlantida de Jirov. Citez Uimitoare sunt descrierile păstrate aici ale numeroaselor și mărețelor fapte săvârșite de cetatea voastră, dar un an deoseb este mai presus de toate ca măreție și vitejie. Scrierile spun că odinioară cetatea voastră a înfrânt o mare putere ce se îndrepta cutezător dinspre Marea Atlantică asupra întregii Europe și asupra Asiei deopotrivă. Atunci această mare era navigabilă pentru că în fața guriei, pe care voi o numiți în felul vostru coloanele lui Hercule, se găsea o insulă. Această insulă era mai mare decât Libia și Asia la un loc și de la ea se deschidea navigatorilor accesul spre alte insule, iar de la acele insule spre întreg continentul Opus, cu care era mărginită acea adevărată mare căci în partea interioară a gurii despre care vorbim, marea apare numai ca un golf, ceva asemănător cu o intrare îngustă, iar aceea ce este în partea exterioară se poate numi adevărata mare, după cum pământul ce o înconjoară se poate numi pe bună dreptate un continent adevărat și întreg. Pe această insule Atlantida s-a alcătuit un mare și puternic stat de regi, a căror putere se întindea asupra întregii insule, asupra multor alte insule și asupra unor părți ale continentului. Afară de asta îi stăpâneau și în partea de aici, Libia până în Egipt și Europa până în Tirenia. Statul întreg, concentrându-și toate eforturile, și-a pus în gând să subjuge dintr-o singură lovitură și țara voastră și pe a noastră și toată întinderea de pământ de dincoace de gură. Atunci, Solon, oștile cetății voastre s-au impus tuturor prin eroismul și energia lor. Întrecându-i pe toți în curaj și în iscusința procedeelor de luptă, cetatea voastră a luptat când în fruntea elenilor, când a ținut piept de una singură din nevoie și a înfruntat mari primejdii atunci când alții dădeau înapoi. Dar, în cele din urmă, biruindu-i pe dușmanii care atacau, a ridicat un trofeu împiedicându-i să subjuge pe cei ce nu fuseseră încă subjugați și cucerind, fără doar și poate, libertatea pentru noi toți care trăim îndeopște din coace de coloanele lui Hercule. După aceea însă, când s-au petrecut îngrozitoare cu tremure de pământ și potopuri, într-o singură zi și o noapte de urgie, întreaga voastră oastea a fost înghițită de pământ și însă și insula Atlantida a dispărut, scufundându-se în mare. De aceea și marea de acolo este acum nenavigabilă și nu poate fi cercetată. Navigația este împiedicată de o mare cantitate de noroi pietrificat pe care insula scufundată l-a lăsat în urma sa. Încheiat citatul. Din fragmentul de mai sus care ne dă esențialul asupra istoriei Atlantidei, nu trebuie să tragem concluzia că acest imperiu insular se întindea pe jumătate din planeta noastră. Asia reprezintă în textul lui Platon numai teritoriul asiatic cunoscut de vechii greci, prin urmare Asia Mică și țărmul oriental al Mediteranei, Libia este teritoriul continentului african situat la apus de Egipt, și cunoscut la aceea vreme, iar Tirenia, pe care mai târziu romanii o vor numi Etruria, este partea apuseană a Italiei centrale. Oricum, pentru noi cei de astăzi, este foarte greu să evaluăm întinderea Atlantidei după textul lui Platon. Cu totul altfel stau lucrurile în privința cronologiei. Platon situează distrugerea Atlantidei între 8.000 până la 9.000 ani, înaintea epocii lui Solon, circa 640-558 înaintea erei noastre. Un calcul foarte simplu ne va duce la concluzia că uriașa catastrofă care a provocat scufundarea Atlantidei a avut loc acum 10.600 de ani sau 11.600 de ani. Totuși, unii autori mai noi admit în general că în textul lui Platon S-au strecurat unele deformări și exagerări, atât în privința vastelor dimensiuni ale Atlantidei, cât și a marii vechime a evenimentelor, agresiunea împotriva Atenei, deformări și exagerări introduse probabil de însuși Platon într-o tradiție istorică foarte veche, alterată atunci când a cules-o și pe care au omis să o corecteze. Aceasta este părerea lui Lius, care, în ciuda faptului că Platon plasează continentul dispărut dincolo de coloanele lui Hercule, Gibraltar, în Marea Atlantică, crede că prin Atlantida preoții egipteni din Sais desemnau Creta Veche. Ipoteza minoică, cum o numește autorul ei, deși incredibilă la prima vedere, se întemeiază pe câteva argumente solide și a câștigat adepți în zilele noastre, printre care pe neobositul cercetător Jacques-Yves care a părăsit vremelnic domeniul oceanografiei, propriu zise, pentru a se dedica în 1976-1977 arheologiei submarine în regiunea Cretei. Lus, în documentata sa lucrare, The End of Atlantis, Londra, 1969, în cele ce urmează vom folosi ediția franceză, L'Atlantide, Rue de Couvert, traducere de André Ravot, se dovedește a fi unul dintre autorii convinși de existența unui fond real al legendei. El pornește de la două premize, mai întâi tradiția unui mare imperiu, posedând o cultură relativ dezvoltată, stat puternic care la un moment dat a amenințat autonomia Greciei și îndeosebi a Atenei, apoi producerea unei catastrofe naturale de proporții uriașe care a dus la dispariția respectivului stat antic. Se cuvine precizat de la bun început că denumirea de imperiu folosită de autor este improprie, după cum improprie este și denumirea de Imperiul Soarelui, Dată de Churchward, legendarei pacifide NF F. Jirov folosește în mod curent expresia Regatul principal al Atlantidei, spre al deosebit de celelalte subordonate Poate că mai adecvat ar fi denumirea Confederație de Cetăți În cadrul căreia rolul conducător l-ar fi avut capitala Atlantidei Numită de unii autori Poseidonia Dar să ne întoarcem la GV și la interesanta sa ipoteză Așadar, dacă Platon n-a inventat tradiția aceasta și dacă, ne spune el însuși, i-a fost transmisă prin intermediar de strămoșul său Solon Pe care îl numește cel mai înțelept dintre cei șapte înțelepți Și dacă Solon, la rândul lui, o aflase de la preoții egipteni Se impun iarăși două fapte care, judecate prin prisma celor admise mai sus, sunt de necontestat Profesorul Lius le formulează astfel 1. Documentele egiptene în piatră și papirus care ne-au parvenit au o vechime care urcă departe în epoca de bronz și relatează evenimente de care vechii greci nu aveau cunoștință, nici măcar vreo idee vagă 2. Solon a vizitat într-adevăr Egiptul mai ales, această din urmă chestiune prezintă o importanță esențială de vreme ce toți adversarii existenței Atlantidei folosesc ca argument hotărâtor în demonstrațiile lor faptul că nicăieri nu este menționată o vizită pe care Solon ar fi făcut-o în Egipt. Autorul Atlantidei Redescoperite crede a fi găsit dovada unei vizite în Egipt în însă și opera poetică a lui Solon, vizită pe care o datează în jurul anului 590 înaintea erei noastre. La această dată, Solon dusese la bun sfârșit seria de reforme politice și economice care vor aduce schimbări atât de profunde în viața Atenei și hotărâse, citat, să se retragă pentru o vreme din activitatea publică pentru a îngăduie acestor măsuri să prindă viață în lipsa lui. Încheiat citatul. Pe atunci, grecii erau bine primiți în Egipt, faraonul Amosis fiind cunoscut pentru atitudinea sa filo-helenică. După cum ne informează Herodot, grecii aveau chiar o agenție comercială la Naucratis, port înființat cu 40 de ani în urmă de neguțătorii din Milet și locuit de numeroși greci. Or Naucratis se afla la numai 16 km de Sais, capitala administrativă a Egiptului, începând din uh, timpul domniei lui în I, 663-609 înaintea ei noastre, Călătorie pe care Solon o putea lesne efectua, ne asigură Platon. Pe vremea aceea, preoții egipteni studiau cu sârg istoria țărilor. Pe lângă temple, funcționau așa zisele case ale cărților, adevărate arhive de papirusuri. Pare firesc ca un erudit ca Solon să caute tovărășia preoților deținători ai tainelor științei, iar barierele de limbă se pare că erau lesne de înlăturat, căci faraonul precedent... Psalmetic I întemeiese o școală de interpreți care veneau în întâmpinarea politicii sale prohelene. helene E firesc, deci, să-ni-l imaginăm pe Solon consultând, după cum ne spune Platon, pe preoții zeiței Neit, deținători ai documentelor și informațiilor transmise prin tradiție. Acolo, la Sais, un preot bătrân a pronunțat memorabilele cuvinte. O, Solon, Solon! Voi, elenii, ați fost întotdeauna copii și nu există un elen bătrân." Auzind asta, Solon a întrebat, Cum așa? Ce vrei să spui?" Sunteți toți tineri cu sufletul." A răspuns el, Pentru că nu aveți în suflet nicio părere veche care să se sprijine pe o legendă veche și niciun fel de cunoștințe încărunțite de vreme." Acel bătrân preot face apoi o interesantă și judicioasă comparație între civilizația egipteană și cea greacă. El îi explică lui Solon că analele egiptene urcă într-un trecut depărtat, despre care grecii n-au decât informații vagi și lipsite de continuitate, informații acumulate prin intermediul unor mituri poetice. El arată în continuare că în trecut civilizația greacă suferise întreruperi pricinuite de catastrofe, perioade de secetă și potopuri. Pierzând noțiunea scrierii, grecii nu posedau arhive și anale care să informeze asupra istoriei lor și n-au moștenit noțiunile științelor antice. Ei n-au decât miturile, cum este cel al lui Deucalion, salvându-se de potop, sau cel al încercării dezastruoase făcute de Phaeton de a conduce carul de foc al soarelui, mituri întemeiate pe evenimentele catastrofice reale, de care Egiptul era însă relativ apărat datorită regularității apelor Nilului. De aceea, analele egiptene erau mult mai vechi și nu prezentau lacune. Abia după această comparație între tradițiile egiptene și grecești, Pătrânul preot îi relatează istoria Atlantidei și a conflictului ei cu Atena, istorie pe care Solon și-o notează cu intenția de a compune mai târziu un poem epic cu această temă. Poemul n-a fost niciodată scris, poate din pricina că, înapoiat la Atena, treburile politice ale cetății nu i-au dat lui Solon răgazul necesar. Totuși, el a repetat ceea ce i se relatase la Sais, unui strămoș al lui Platon și povestea însoțită poate de un manuscris al lui Solon, a fost transmisă în familie până ce Platon s-a hotărât să o dezvăluie, mai întâi în dialogul Timeu, apoi în dialogul Critias. Acesta, din urmă, neterminat, întrerupt brusc la mijlocul unei fraze. Un argument în favoarea autenticității evenimentelor relatate îl constituie afirmația pe care Platon o pune în gura lui Socrate. După ce critias își sfârșește relatarea, Socrate remarcă, nu fără oarecare ironie cei drept, că povestea, citez, are avantajul foarte mare de a corespunde unei realități și nu unei iluzii, încheiat citatul. E un comentariu care diferă de cele care însoțesc alte relatări din dialogurile platonice. Nu ne vom ocupa aici de predilecția lui Platon pentru culoarea locală egipteană. După cum, nu ne ocupăm nici de concepția lui despre stat, pe care unii cercetători o caracterizau pe bună dreptate ca o idealizare ateniană a sistemului de caste egiptean. Dar nu putem să nu remarcăm că același interlocutor, Socrate, care se îndoiește de veracitatea altor mituri egiptene, pare să o admite pe cea a mitului Atlantidei. De altfel, Platon proiectase o trilogie. Timeu critias Hermocrate. Important proiect filozofic în cadrul căruia istoria Atlantidei era destinată, fără nicio îndoială, să joace un rol important, iar nu să țină loc de simplu divertisment. Pe de altă parte, Platon ne dă o genealogie amănunțită în legătură cu informațiile sale despre Atlantida. Bătrânul preot care avea acces la casa cărților de pe lângă templul închinat zeiței Neit, i-a relatat povestea lui Solon, care i-a relatat-o lui Dropides, care i-a relatat-o lui Critias cel bătrân. Acesta, pe când era pe cale să împlinească 90 de ani, i-o relată lui Critias cel tânăr, lui Platon, de la care a aflat-o filozoful nostru. Așadar, o transmitere pe cale orală, cuprinzând un interval de 167 de ani. Dar poate că nu era o cale orală, căci se menționează un document manuscris al lui Solon, în care acesta ar fi transcris în grecește principalele nume, document pe care Critias cel tânăr pretindea că îl deține de la bunicul său. Un text relativ târziu poate fi pus în legătură cu acest document. Strabon, citându-l pe istoricul și filozoful stoic Posidonios, circa 135-50 înainte erei noastre, arată că Platon ar fi afirmat, citat, este posibil ca povestea Atlantidei să nu fie o simplă invenție, încheia citatul. Ori Strabon și Posidonios sunt autori foarte exigenți în afirmațiile lor și nu este deloc exclus să fi avut acces la unele materiale biografice privitoare la Platon care astăzi nu ne mai sunt accesibile. Din cele de mai sus se desprind câteva concluzii. Solon a vizitat realmente Egiptul, transmiterea orală a mitului este posibilă conform cronologiei date de Platon, nu este exclus să fi existat și un document manuscris al lui Solon și, în sfârșit, Platon însuși pare să fi crezut în fondul de adevăr al legendei, în jurul căruia a brodat un mare număr de detalii remarcabile. Se cuvine precizat că așa zisa ipoteză minoică a Atlantidei este destul de veche. Lewis a preluat-o de la K.J. Frost și a dezvoltat-o lărgindu-i sfera argumentelor privite prin prisma descoperirilor arheologice moderne și stârnind interesul justificat, după cum vom vedea, câtorva avizați cercetători din zilele noastre. Dar cine este K.J. Frost În 1909, la 19 februarie, în ziarul londonez Times, a apărut un document-articol intitulat Continentul dispărut, în care se argumenta pentru prima oară ipoteza minoică a Atlantidei. Articolul nu era semnat. În urma scrisorilor primite care stăteau mărturie pentru interesul stârnit de articol, redacția i-a cerut autorului un material mai amănunțit, care a apărut mai târziu sub titlul Dialogul Critias și minoică. Cu acest prilej s-a aflat că autorul este un anume K.J. Frost și că face parte din corpul didactic al lui Queen's University din Belfast, Irlanda de Nord. Nu mult după aceea a murit, căzut în primul război mondial. Săpăturile arheologice recente efectuate în Creta, scria Frost, în articolul din 1909, au creat necesitatea de a se reconsidera întreaga istoria Mediteranei de dinaintea perioadei clasice. Cu toate că numeroase probleme rămân încă în suspensie, este în afară de orice îndoială că în Egiptul din vremea dinastiei A-18-a, în epoca în care Teba se afla la apogeul gloriei, Creta era centrul unui vast imperiu care, prin relațiile lui comerciale și influența lui, se întindea din nordul Adriaticei până la Tel El Amarna și din Sicilia până în Siria. Între comerțul maritim, între Europa, Asia și Africa, era în mâinile cretanilor și se pare că, prin legenda lui Tezeu, Dominația minoică cuprindea insulele grecești și regiunile de coastă ale Aticei. Civilizația minoică, prin excelență mediteraneană, se deosebește categoric de toate celelalte civilizații care s-au răspândit în Egipt și în Orient. De asemenea, din multe puncte de vedere, ea este de un modernism izbitor. Palatele cu mai multe etaje, o anumită ceramică, însă și rochile femeilor cretane, dau impresia că ar aparține mai degrabă lumii noastre moderne decât antichității. Pe de altă parte, numărul monumentelor și extraordinara lor bogăție depășesc cu mult posibilitățile limitate ale cretei și, fără îndoială, că trebuie puse în cea mai mare parte pe seama acelei forțe maritime pe care vechile legende le atribuie domniei lui Minos. În consecință, atunci când puterea minoică se află la apogeu, Creta trebuie să fie apărut în ochii celorlalte popoare ca o națiune mare, iar prestigiul ei era, fără îndoială, mărit de misterul care înconjura țările asupra cărora ea și întindea dominația, țări pe care și egiptenii le situau departe spre apus, și de deplina a acelui element care era marea, element de spaimă pentru lumea antică. De asemenea, zvonuri ciudate circulau în țările Orientului apropiat cu privire la palatele de dimensiuni neobișnuite, întreceri sportive și dansuri bizare și, înainte de toate, cu privire la luptele de tauri. Regatul minoienilor a fost de altfel în antichitate un stat puternic unit prin aceeași mare care îl izola de celelalte națiuni, așa fel încât părea că constituie un continent aparte cu caracteristici proprii. Încheiat citatul. Mai departe, după ce descrie declinul subit, totuși temporar, al puterii cretane pe care le atribuie căderii Knossosului, sub dominația unor năvălitori din afară, secolul XVI înaintea erei noastre, Frost continuă. Knossos și orașele aliate au fost lovite în calitatea lor de putere maritimă și comercială, chiar în momentul în care păreau mai puternice și mai puțin expuse primejdiei ai impresia că întreg regatul ar fi fost înghițit de valurile mării, că povestea Atlantidei ar fi adevărată. Paralela nu este gratuită. Dacă există o legătură între informațiile pe care le posedăm privitor la Atlantida și la istoria Cretei, pare aproape sigur că găsim aici un ecou al civilizației minoice. Descrierea Atlantidei, așa cum este dată în Timeu și Critias, oferă trăsături atât de tipic minoice, încât nici măcar Platon n-ar fi putut inventa asemenea amănunte necunoscute în vremea lui. Într-adevăr, este de asemenea semnificativ că Imperiul Atlantidei nu este descris ca o unică putere omogenă de tipul Republicii lui Platon sau al altor state fictive de același fel. Ba, din potrivă, acest imperiu este alcătuit dintr-o îmbinare de elemente diferite dominate de o cetate. Concluziile de ordin general ale lui Frost par a găsi sprijin într-o sumedenie de amănunte. Citat. Portul mare, de exemplu, cu traficul său maritim și neguțătorii sosiți în număr mare din toate părțile, sălile de baie perfecționate, stadionul, jertfa solemnă a unui taur, sunt amănunte caracteristice, dacă nu exclusiv, minoice dar atunci când ni se arată că Taurul este vânat în templul lui Poseidon, fără alte arme decât frânghiile și prăjinile, este în afară de orice îndoială că ne aflăm în fața unei descrieri a arenelor din Knossos, a însuși acelui ritual care impresiona mai mult ca orice altceva pe vizitatorii străini și care a dat naștere legendei Minotaurului. Cuvintele lui Platon descriu cu exactitate scenele reproduse pe vestitele cupe de la Vafio, care reprezintă, desigur, capturarea unor tauri sălbatici destinați luptelor cu tauri practicate de minoieni. Iar aceste lupte, după cum știm din vestigiile păstrate chiar în palat, se deosebeau de toate celelalte manifestații de acest gen printr-un punct esențial pe care Platon îl scoate în relief. În cadrul lor nu se foloseau armele. Încheiat citatul. Este probabil că Frost greșește când atribuie nașterea legendei Minotaurului, de care ne vom ocupa în alt capitol al lucrării de față, jocurilor practicate în arenele din Knossos. Problema trebuie pusă mai degrabă invers. Legenda Minotaurului, foarte veche, încadrată într-un ciclu de legende care începe cu cea a răpirii Europei de către Zeus transformat în taur, se află probabil la originea jocurilor minoice, care aveau un caracter sacru. Frost are însă incontestabil dreptate, când scoate în evidență asemănarea izbitoare dintre jocurile practicate în arenele din Atlantida și în cele din Creta minoică. Pe vremea lui Platon, amintirea luptelor cu tauri din Knossos se pierduse în Grecia, și unii cercetători găsesc în aceasta încă un argument în favoarea originii egiptene a legendei despre continentul dispărut. Până în primii ani ai veacului nostru, niciunul dintre cei ce s-au ocupat de problema Atlantidei n-a pus-o în legătură cu creta minoică. Existența lui Minos și a regatului său erau socotite de domeniul legendei și, abia după cercetările întreprinse de Sir Arthur Evans la Knossos, Civilizația cretană premiceniană a fost pusă într-o lumină nouă plină de strălucire, confirmând unele tradiții perpetuate de mitosul grec.